Harmadik fejezet Férfi fehér lovon A nappaliban. Az ingatlanos Zsófival egyszerre érkezem haza, egy kuncsaftot hozott. Elhatároztuk, hogy kiadjuk a házat, amíg nem tudjuk eladni. Barna, Nusikával ér, én is elköltözöm, kár lenne üresen hagyni. Ülünk a nappaliban, és csak csodálkozom. Besétált a házba egy jóképű férfi, és most itt ül, és arról beszél, hogy mivel foglalkozik, mi minden érdekli, és mintha szó szerint magamat hallanám. Hátrányos helyzetűekkel foglalkozom, jelenleg épp börtönmissziót folytatok. Na hát, én is hátrányos helyzetűekkel foglalkozom. Írok. Elsősorban elbeszéléseket. Tényleg? Én is írok. Most jelenik meg a harmadik könyvem. Szeretek túrázni. Nordic walkingozom. Komolyan? Én is rendszeresen gyalogolok. Az ingatlanos Zsófi ölében a macskával csak néz egyikünkről a másikra. Két szimpatikus ember mindketten most válnak, és olyanok, mintha egy lélek volnának. Két testben. Egy nőben, meg egy férfiben. Mikor elmennek, magamban fuházkodom. Angyalok, ha léteztek, intézzétek el, hogy felhívjon ez a férfi. A ház biztos nem kell ide azért. Mm, Elkérhetné a a telefonszámomat az ingatlanostól. Észre se vettem eddig senkit. Őt azonban nem lehet nem észrevenni. Amikor Barna még velem élt, majd belepusztultam, hogy ő szerelmes, én meg egyedül szenvedek. Mindenkiben próbáltam beleálmodni valamit, de nem sikerült senkibe igazán. Az a néhány éves próbálkozás Áronnal is csak erőlködés volt. Abban reménykedtem, hogy megválta a szenvedéstől. Aztán elment Barna, és nekem egyáltalán nem volt sürgős a társtalálás. Be voltam zárva, mint egy tojás. Nem hiányzott senki. Volt nekem társam, ha nem is a legvonzóbb. A gyász. A vállás és születés harmadik csoport találkozójára már mindannyian úgy érkezünk, mintha egy baráti összejövetelre jönnénk, és olyan vidámak vagyunk, mintha nem lennénk mindannyian rohadtul szomorúak. Csivételve pakoljuk a hozott nasikat, töltögetjük a teát, mikor végre elhelyezkedünk a nagy ovális asztal körül. a szólal meg elsőnek. Tudjátok, most is minden úgy van, mint amikor elment. Az íróasztalán a hamutál, lenne a hamu, a holmik a szekrényben, amiket nem vittél. Érintetlen minden. Nem lennék képes rá, hogy. Elpakoljam. A kabátja az előszobában. Ismerős is, meg idegen is. Most az a rúadarab. Néha ránézek, és elsírom magam. Veletemetem az arcom. Az illatában. Őt keresem. Hú, a hangja olyan megtört, hogy kis ideig egyikünk sem bír megszólalni. Kortyolgatjuk a teánkat, és átéljük a hallottakat. Végül én töröm meg a csendet. Tudjátok, mi az érdekes? Megfigyeltem magam, hogy képes vagyok olyasmiknek örülni, aminek teljes képtelenség. Meghalok a vállástól, iszonyúan szenvedek, és akkor odaállok az üres szekrény elé, nem azt élem át, hogy Jézusom, de kietlenül üres íme a társam ült helye, hanem, hogy jaj, de jó, ez a sok tároló hely, de jó fogok itt elférni, és örömmel veszem birtokba a tereket, amelyek felszabadultak. Értitek ti ezt? Bárcsak már látnám a hült helyét, egy pillanatig sem sajnálnám, kiált velem ma és májvaszínű sáját dühötten hátralódítja. Megnyugodhatnék vére, bárcsak már külön lakhatnék egyedül a gyerekekkel, semmi bajom nem lenne, nem szenvednék, nem fájnék. Titokban lepillantok az asztal alá. Fogadtam magammal, hogy Emma harisnyája és májvaszínű, és igen, természetesen, csak egy árnyalattal sötétebb. Bevallom, én még reménykedem, hogy kibékülünk, mondja Károly szégyelős mosolya, mint a valami kínosat mondott volna. Elmentem, mert megkért rá, és mert láttam, hogy tarthatatlan a helyzet. Azt akartam, legalább a gyerekeknek ne kelljen sodródniuk össze maradjanak ők a házban. Most egy vaca garzomban húzom meg magam, mert... Azért mégsem akartam 42 évesen visszaköltözni az anyámhoz, de ez nem otthon, ez egy átmeneti szállás. Én otthon maradtam. Ne, ne, itt, hogy az jobb. Fordulkat a Károly felé. Úgy vagyok vele, mint Erika. Minden a férjemre emlékeztet. Valami, ami addig ott volt, betöltötte a teret. Most nincs. Még ha nem is akarsz az exedre gondolni, folyton van egy olyan érzésed, hogy valami nincs rendben. Tudod, mint a kandik kamerában, amikor elmozdítanak egy tárgyat. És bár te alig észleled mégis, majd betolsz, mert azt azért érzékeled, hogy valami nem oké. Szilvia, a vezetőnk, vidámabb vizekre terel bennünket. Rendkívül figyelemreméltó személyiség. Elmúlt van. De ezt a számot senki nem hozna összefüggésbe korával, annak ellenére, hogy eszébe sincs festeni őszülőhaját. És bár láthatóan szaporodnak a ráncai, ettől mit sem veszített vonzerejéből. Olyan tökéletesen harmonikus jelenség, hogyha semmit nem csinálnánk a csoportban, csak vele lennénk, szerintem akkor is elindulnának bennünk a változások. Finom, lágy, kecses csupa milyen szó jut eszembe, ha ránézek. Szép színű ruhákba jár, tökéletes harmóniában a nap személyiségével. Egy váláskor teljesen elveszíthetjük az önbecsülésünket. Gondoltam, rátok fér egy kis önbizalom növelés. Mosolyog ránk biztatóan. Beszélgessünk arról, mire vagytok büszkék az életetekben. Hú... Én nagyon sok mindenre élénkül felkáro, és leteszi a pogácsáját, amit éppen falatozott. Bár az anyám arra tanított, nem szabad dicsekedni. Na de, ti vagytok a tanúi, hogy most felszólításra teszem. Szóval, büszke vagyok arra, hogy szinte teljesen egyedül építettem fel a házunkat. Egy faházam úgy rönkfából készült, és nagyjából én is terveztem. Aztán büszke vagyok a tánctudásomra. Na. Kiömelem egy fordulóra. Bármely szóba jöhet. Jó ja, és még valami. Károly kirángatja az ingét a nadrágjából, és felhúzza a hasán. Erre is büszke vagyok. Mit annyian Károly hasát és melkasát bámoljuk? Tele van tetoválva. Nehéz komoly festmény van rajta. Nem hiszünk a szemünknek. Egy tetovált bankár nem lehet igaz. És mégis. Alex Grey kortárs festőműve, mondja büszkén Károly. Majd egyszer mesélek nektek róla, hogy mit fejez ki ez a kép. A hátamon is van. Ha akarjátok, majd azt is megmutatom. Hát, én nem is tudom, mire lehetnék büszke, keseregedik, aki ma feltűnően ramagy kedvében van. Nem sokat érek. Tulajdonképpen, amiúta elhagyott a férjem, egy, egy nagy nullának érzem magam. Na jó, azért talán némely kerámiámra büszke lehetek. Engem, meg éppen a férjem tett egy nagy nullává a házasságunk alatt. veszi át a szót, Emma. Vagyis hát nyilván én is tehetek róla, mert hagytam. De korábban egy ragyó lány voltam, sikeres a munkámban, és remekül kerestem. Már húsz évesen megálltam a magam lábán. Büszke vagyok arra is, hogy kislányként elértem, hogy az apámat ne vigyék kórházba, amikor haldoklott. Félt az anyám is. A, a nagyanyám is, de én erősködtem, hogy jobb lesz apunak otthon. Én voltam mellett a végig, éppen nyári szünet volt. Utólag az egész család hálás volt nekem, mert nagyon szép volt így. Én arra vagyok büszke, hogy amikor leérettségiztem, elmentem Angliába babysitterkedni. Az első hónapokban csak csak sírtam. Haza akartam jönni, de, de kitartottam. És végül az egész átméllent és életem legjobb és főleg leghasznosabb időszaka következett, emlékezik Kata. Én büszke vagyok arra, hogy el tudtam válni 28 évesen. Őrült nagy elszánás kellett hozzá, és nagyon becsülöm magam azért, hogy meg tudtam tenni. És tulajdonképpen most is díjazom magamat, amiért kimerek ugrani egy olyan robogó autóból, ami nem arra visz, amere én akarok menni. Persze megsebesülök közben, de, de vállalom. Mondom én, de picit bizonytalan vagyok abban, hogy most, a második esetben tényleg lehetek-e magamra. Ez aztán mindenkit beindít. Nagy vitába keveredünk. Amíg végül megegyezünk abban, hogy akár akartuk, ami történik, akár nem, akár jól ezt az egészet, akár nem, hősök vagyunk. Mert akkora a teher, hogy kés csoda, hogyha akárhogy is, de el tudjuk viselni. A csoportfoglalkozás után Erikával elhatározzuk, hogy még beölünk egy kávézóba. Ahogy haladunk befelé, Mindketten álmélkodva nézzük a jövőmenő embereket, a gondtalanul szórakozó fiatalokat, a randizó párokat, az idősebb hölgyeket, urakat, akik nagy részén látni, hogy turisták, az egész nyősgést. Mintha egy idegen bolygóról jöttünk volna. Elszoktunk az éjszaka élettől. Ez nálunk évekig az esti mese, az esti beszélgetések ideje volt az otthon falai közt. Jaj, micsoda nyősgés! Különös, de tetszik. Szerencs, hogy a szomszédnél erre a havi két estére elvállalta a gyerekeket. Most nagyon rám férne egy kis kikapcsolódás, mondja Erika. Jön a pincérlány, felvenni a rendelést. Erika kapucsinót kér, én egy jeges tehát. A fiatal lány kedvesen mosolyog ránk, és tegez bennünket, ami nekem fura. Ez is csak növeli bennem az érzést, hogy egy idegen bolygón vagyunk. Mi a baj, Erika? Kérdezem. Már azon kívül, ami egyébként. Felhívott Mátyás. El kell adnunk a házat, nem győzi fizetni a hiterészleteit, a gyerektartást. Végül is érthető. Én magam is alig tudom fizetni a rezsit. El vagyok maradva a számlákkal. Télen a fűtés elviszi az összes pénzem. Választhatunk. Vagy fázunk, vagy éhezünk. Szóval megértem őt. De azért nagyon összezavarodtam ettől. Meg kell válnom attól, amit együtt alkottunk, amiben benne van a lelkesedésünk, a kreativitásunk, az iszonyú sok munkánk, az erőfeszítésünk, de... de nem is az a legnagyobb baj, hanem az, hogy ez a véglegesség felé sodor bennünket. fokról fokra esik szét minden. Először csak a kapcsolat romlott meg, aztán mátyás elment, most meg a közös otthonunk is másé lesz. Úgy semmisül meg foszlik szét a házasságunk, a család, mint a szép házunk andalójából felszálló füst. Fú, hát ez kemény. Hogyan segíthetnék? Hm. Már ez is segítség, hogy beszélhetek róla valakinek. Tudod, szörnyű ez a pénz dolog is. Te, te, te mikből éhelsz? Neked nincsenek ilyen gondjaid? Még nincsenek. Egy-másfél évig még kapok a döglődő közös cégünkből járandóságot. Addig kell a lábamra állni. De ez őrült nagy kihívás. Gondolj bele! Eddig elsősorban a férjemet támogattam, meg a gyerekeket neveltem, de szó sem volt arról, hogy anyagilag független legyek. Sokat tanultam, de mihez kezdjek most, 55 évesen? A, a könyveidet nem keresel? Amiről én írok fontos téma, de csak egy szűk réteget érint. Az írásból csak úgy lehet megélni, ha nagy példány számban fogynak a könyveid. És a Csoport, amit vezet. Tudod, azt önkédesen csinálom, évek óta. Sokáig jól ment a vállalkozásunk, nem volt szükségem saját keresetre. És ö, valami egy év, hogy mi, mit csinálsz még? Hát, ö, ö, előadásokat tartok, de ezeknek a nagy részért nem jár honorárium. Sok helyen nincs rákeret, de nem utasítom vissza, csak azért, mert nem tudnak fizetni. Internetes tanácsadó is vagyok, cikkeket írok, de itt is ritkán fizetnek, és akkor is csak keveset. Szóval, ahogyan magad, magad, nem keresel vele. Valahogy így, fogalmam sincs, miből tudnék pénzhez jutni. Abban nem reménykedhetek, hogy az én koromban valami szuperállást kapjak. Ha kapnál is, vajon milyen fizetéssel? <tosz> Két gyerekkel nem könnyű. És közben nem tudnád csinálni, amiket most csinálsz. Nem tudnál érni sem. Én is ugyanígy vagyok. Kénytelen vagyok eljárni egy műhelybe, kerámiákat készíteni. Alig keresek vele is. És csak kuli munka. Semmi kreatív kihívás nincs benne. Közben meg, <gül> közben meg úgy érzem, hogy önállóan csodákat tudnék alkotni. Még ebben a nyomorult, vállásos időszakban is. Az biztos, hogy egy stabil vevőkör éveket vesz igénybe. Gondolom, még kicsik a gyerekek, nem mersz kockáztatni. Jobb a biztos kevés, mint a bizonytalanság. Pontosan. A gyerekeknek nem mondhatom, bocsánat, ma nincs vacsora, majd talán holnap. Vagy jövő héten. Nehéz ez. Én is csak töröm a fejem, hogy mihez kezdjek. Elképesztő hányszor kell kezdeni az életben. A kávézóban egyre sűrűsödik a forgalom. Már nincs egy szabad hely sem. Kicsit nagy az a is. A szomszédasztalnál ülő tényi csapatnak köszönhető. Különös öltözékük van. Fekete csizmát bakancsot, fekete zsabós csipkés inget, blúzt, szatén és bársony hosszú szoknyát, pantalót viselnek. Méretes keresztek, láncok díszítik a nyakukat, Piercing csillog az arcuk különböző pontjain, de a legfurcsább mégis az iszonyú erős sminkjük. Még a fiúknak is ki van a szemük. A lányoknak tűzpiros a szájuk. A körömlakjuk fekete vagy vörös. A fekete ruha darabok lila és még is előfordul. A gyerekei mondták, hogy az ilyenek emók mutatom Erikának felvágósan. Jó de hogy eltévesztettem ők. ők. Ők a dárkok? -ok? Igen. Vagy gótok, Vagy végképp elbizonytalanodva még hozzáteszem. Talán gruftik? Vagy be, hogy fogalma sincs, miről beszélsz, nevet Erika. Oké. Okay. Bevallom. Kaminót megjárt kiváló minőségű goratextúra bakancsomban kutyaszarba lépek. Végre megtanultam felnőtt emberhez méltóan beszélni. A kutyaszar az kutyaszar és kész. Semmi kényeskedés. Mi a fenének mondanám azt, hogy kaki? Fú, arra a de büdös. Na de se baj. Ez legyen a legnagyobb baj az életemben. De sajnos nem ez az. A legnagyobb baj az életemben nusika. Nem szeretem, még a nevét sem. Pedig illik hozzá. Ő tényleg egy nusika. Barnához viszont nem illik egy nusika. A fejemben képzeletbeli párbeszédeket folytatok Barnával. Ő ezt mondja, én azt válaszolom. Amire ő ezt mondja, amire én azt válaszolom. Elképzelem, hogy gyerekük születik. Korábban azt állítottam, hogy nem izgatna. Nevetséges vagyok. Izgatna, dühítene, kiborítana. Vajon hogy reagálnék? Megszakadna a szívem. Bár röhelyesnek találnám. És szánalmasnak. Mindenkinek joga van a tévedéseihez. Mondanám haldoklás közben az utolsó szó jogán. Képzeletben sértéseket találok ki, amit hoznám. Csak hogy visszavágassak. Például, hogy azt mondja, kosz van a lakásban. Mert egy kosz van. Ez tényes való. Mire én jól begurulok, mert mi a frász köze van hozzá. Én sem ellenőrzöm Dunakesén az ő lakásukat. És mivel nem tudok gátat szabni a számból kiáramló bűzös moslégnak, csak folytatom. Ömlik kifelé, és ömlik, és ömlik, és ömlik, és ömlik, és ömlik. Hazafelé tartok már, amikor kapok egyesemest. Hazahoztam Ábelt. Hívom Barnát, hogy szóljak, még nem vagyok otthon, úgyhogy engedje be a gyereket a lakásba. Felgyorsítom a lépteimet, hogy Ábel ne sokáig legyen egyedül. Útközben elképzelek mindenféle jelenetet, hogy ott találom nusikát és katikát a házban. Mert ha nem vagyok otthon, akkor miért is ne? Hiszen ez a Barna otthona is. Mint mondta, ne képzeljem azt, hogy ez az én otthonom. Fantáziálok, hogy mi mindent mondok majd Nosikának. Kélyesen fogalmazom a jobb jobb sértéseket, és élvezkedve fröcsögöm őket Nosika képébe. És mi már csak addig lesz ott a nappaliban? Hm. Nem, neki azért nem mondok csúnya szavakat, talán csak ennyit. Kislányom, nem múzeum ez, csak egy viharvert otthon. Nincs itt semmi látnivaló. Nem vagyunk ugyan nyitva, de rendben nem bánom, jelentkez be, és körbevezetlek a jövő héten. Itt élt és alkotott, kis Simon Barna itt látható az íróasztala. Ez meg itt, a volt feleségé. Ez a fürdőszoba, ahol hosszasan szeretett időzni. Aztán elképzelem, hogy én megyek az ő lakásukba, amikor nusika nincs otthon. És nézelődöm. <gül> Mert az csak természetes. Hogyha nekik szabad bejárásuk van hozzám, akkor nekem is hozzájuk. Vagy írok. Nusikálnak egy e hogy ugyan nem veszizokon, ha én is körülnézek náluk. Kinyitom a szekrényeket. Beletúrok a gönzei közé, és megnézem, még az ágy melletti szekrény fiókját is. Rab vagyok. A gondolataim, rabja. Nem én tartom a gyeplőt, hanem ők. Arra visznek, amere ők akarnak, nincs választásom. Megyek az általuk jelölt úton. <gül> Hihetetlen, micsoda a cipel egy ászoló. Mit tudtam én? Mekkora munka ez. Az ember félig belepusztul, mire életre kell megint. A lelkem egy rejtvény. Folyamatosan fejtegetem. Alig látok a homályban. Sűrű botladozom, és erőltetem a szemem. De amikor kitisztul kissé a kép, az azt látszik igazolni, hogy öntudatlanul és jó irányba indultam. Az én utam előre van. És egyedül akarok menni. Barna nélkül. Talán a legbensőbb lényeg üzenete volt, hogy ezt kell tennem. De nem tudom még biztosan, csak tépelődöm, vizsgálódom, és várom, hogy kitisztuljanak végre a dolgok. Mikor hazaérek, belevettem magam a munkába. Kés csoda, hogy képes vagyok dolgozni. Már nagyon várják az internetes portára a következő cikket, muszáj neki látnom. Arra a kérdésre kell megtalálnom a választ, hogyan készítsük fel az autista gyermekek családját a rájuk váró feladatokra. Kicsit később felhívom a nagy gyermekeimet. Nincs különösebb okom. Valahol csak a hiányok. Először Annának telefonálok. Érdekel, hogy van hogy mi újság. Napok óta nem beszéltünk. De aztán mégis úgy alakul, hogy én beszélek. Hosszasan. Érzem, sok vagyok már kicsit a hülyes iránkozásaimmal a vállásról. Igaz, hogy Anna már felnőtt, de mégis csak a gyerekem nem szabadna. Alexet végül nem is hívom fel, csak ülök a fotelben, kezemben a telefon is. Szégyenkezem. Végül jutkát hívom. Tudna valamit tenni az érdekemben, szomorú vagyok, és szégyellem magam. Persze, mi sem könnyebb ennél. Éppen most születtek meg a hangulatjavító szolgálatnál, a kis nyoszik. Mesélek róluk, jó? Mi lenne velem, ha ő nem lenne? Egész életem állást leszek neki, amiért mellettem áll. Már ottól jobb kedvem lett, hogy elképzeltem őket. Judit hosszasan ecseteri a kis fekete bogyókat a nyúlgetretben, amit egyfolytában takaríthat. Részletes leírást ad a méretükről, az alakjukról, a színükről, a szagukról, egészen addig, amíg nevetve könyörögni nem kezdek neki, hogy fejezze be, mert ha még egy szót a száján a nyuszi bogyókkal kapcsolatba, levélbombát fogok küldeni neki. Utána e-mailt írok Erikának. Mostanában sokat zaklatom szegény terjedelmes leveleimmel, így lassan egészen képbe került a vállásomat illetően. Még az, hogy ők miért válnak, továbbra is elég zavaros számomra. Ülök a fogorvosnál, vagy fél tucatnyian vannak előttem, és lassan halad a sor. Gondolkodom, hogy itt hagyom az egészet a fenébe. Mégülis is nincs komoly baj, csak vérezgetni kezdett az injem. Érzékenyebbé vált, mint mindenem. Az egész testem, lelkem. Nem, majd elmúlik ez is, mint minden nyűgöm, meg a sok fölösleges töprengés, amit ez az egész vállási felfordulás hozott. Kijön egy nő a rendelőből, kezét az arcára szorítja, bár inkább a szemére kellene, mert elkenődött a szemfesték. Hát, igen. Az lánya nem menjen fogormoshoz kis minkelve, mert bármikor kibudjanhat a könnye. Mondjuk. Nekem még fogorvos sem kell hozzá. Fiatal pár lép a váróba. A fiúnak fájhat a foga. Legalábbis elkámpicsorodott ábrázatát, és félszeg bizonytalan viselkedését elnézve, erre következtetek. A lány maga biztosan terelgeti, vöröses barna göndör haját egy pántal simított hátra, alulla meg csak, úgy zubog a sok göndörség a vállára. Csodálkozó szemekkel néz körbe, bár tudnám, mi ad ekkora csodálkozásra. Leülnek szemben velem, és a lány most rám csodálkozik. Hm. Kijön az asszisztens, beszedi az újonnan érkezők papírjait. A göndörlány most rá csodálkozik, de nagyon. Végre rájövök, hogy a szemöldeke van ilyen csodálkozóra tetoválva. Ami azt illeti. Hasonlít nuszikára. Csörög a telefon. Balás hív. Kiderült, hogy így hívják a férfit, aki fehér belovagolt belovagolta a nappalimba. Olyan sok közös érdeklődésünk van, beszélgethetnénk egyszer. Persze. Boldogan. Hura! Hura, ura! Köszönöm, angyalok. Ó, azok az első hónapok, évek. Ahogy én Barna az első pillanattól kezdve felvállalt engem a gyerekekkel együtt. Felelősség teljesen tervezgette a jövőjüket, és igyekezett a lehető legjobban gondoskodni róluk. Ezzel persze teljesen levett a lábamról. Még a kamaszkori lázadások idején is fáradhatatlanul kereste a megoldásokat, és mindent megtett, hogy rendeződjenek a konfliktusok. Mondjuk... Most, hogy kezdem megismerni barna személyiségének árnyoldalait is, rémülettel emlékszem vissza azokra a helyzetekre, amikor Anna és Alex elkeseredetten próbált kikeveredni barna követelményrendszerének átláthatatlan labirintusából. A szándék talán jó volt, de a módszer nem biztos. Milyen jól voltunk évekig. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy időnként eltűnik belőlem a szeretet. Szinte nyomtalanul. Barnából sosem, legalábbis soha nem említette. Most viszont azt mondja nála, alapból baj van a szeretettel, a kötődéssel. Éppen tíz éve voltunk házasok, amikor odaálltam Barna elé. Én, én nem tudom mi van, de... mintha nem szeretnélek. Nem érzem a szeretetet. Ezt szerettem a legjobban Barnában. Vele mindent meg lehetett beszélni. Mindent. Egyszerűen mindent. Még azt is, hogy nem szeretem. Nem tudom, találok-e még valaha ilyen férfit. Kitaláltunk mindenfélét, hogy megoldjuk a helyzetet. Akkor vezettük be például, hogy időről időre elutazunk egy-két napra, csak mi ketten. Lassan visszatért az élet a kapcsolatunkba. Néhány szép év következett. Sok szép egymásnakért levelünk tanúsítja. Sőt, volt egy időszak, amikor Barna teljesen átalakult, meditált, jogázott, egészen más ember lett. Akkor újra beleszerettem. Akkoriban csénus is volt, sokat kerékpározott, sportos lett, ízmos. Szerelmesebb voltam, mint a kezdetekkor. De aztán sajnos visszaszédült a munkamámorába, A bajta a jogát, és megint láthatatlanná vált a szeretet. Bár az összetartozás, egymás tisztelete töretlen maradt. Úgy tűnt, hogy kettőnk közül én vagyok az, aki elzárkózik a szexualitástól, aki lehúzta a rólót. Vége. Ennyi volt. Nezengem tovább már nem érdekel. De ahogy próbáltuk elemezgetni, nehezen tudtuk eldönteni, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Ha. Több oka is lehetett annak, hogy eltávolodtam tőle. Egyet például sikerült is felfednünk. Eleinte nagyon szerettük masszírozni egymást, időtlenül, lassan, belefeledkezve. Ilyenkor a fogadónak nem volt a kötelezettségei, nem kellett viszonozni a simogatásokat, csak belefeledkezni az érintésekbe, amiket kapott. Nem volt olyan elvárás sem, hogy feltétlenül szeretkezés legyen belőle a végén. Na persze, mindig úgy alakult. Jó volt a masszírozónak is, és jó volt annak is, aki kapta a kényeztetést. De egy idő után felfedeztem, hogy aránytalanul eltolódott a dolog abba az irányba, hogy csak én adok. Barna egyszerűen ellustult a szexben. Akkor értelen csökkenni kezdett a kedve, majd végül teljesen el is tűnt. De persze nem varhatom az egészet a nyakába. Nem csak őt tehet róla, hogy eltűnt köztünk az intimitás. Bőven van mit nekem is. Miután kipróbáltunk mindenféle házasságjavító dolgot. elvégeztünk néhány tantra kurzust, és így tovább. De csak átmenetileg volt valami eredményük. Jött az ötlet, hogy éjssul mások felé, kalandozzunk egy kicsit. Lánykoromban oda voltam az egzisztencialistákért, különösen bovóárért és szártért akik arra szövetkeztek, hogy életük során különböző szerelmeket fognak megélni, de végig együtt maradnak. Azt gondoltam, igen, fejlett kapcsolat az olyan, ahol akkora a szabadság, hogy beleférnek akár más szerelmek is. Úgyhogy valószínűleg én magam ajánlottam. Nem azért, mert vágytam más férfi, a eszembe se jutott soha másra nézni, mint Barnára, talán csak azt gondoltam, ez hozhat egy kis peskést a házasságunkba, hogy visszaáramlanak majd a külső kapcsolatban szerzett energiák, hogy fejlődünk a birtoklás kérdésében. És már vakon bíztam a mi szövetségünk erejében. Teljes őszintességben állapodtunk meg. Eltelt vagy egy év, de egyikünk sem lépett sem erre. Akkor Barna előállt az ötlete. Mi lenne... Ha nem kellene egyből beszámolnunk arról, ha találunk valakit. Hiszen lehet, hogy ez akadályoz bennünket, hogy az amúgy sem túl erős vállalkozó kedvünket még inkább lelassítja a gondolat, hogy be kell számolni róla a másiknak, amivel talán szomorúságot okozunk neki. Hmm. Barna elég sokáig nyújtogatta a csápjait mindenfelé. Beletelt vagy egy évbe, vagy még többe, még rátalált Nusikára. Előtte is volt pár kalandja, de a szerelem nem jött. Ja, igen, mert hogy azt is megengedtük magunknak, hogy szerelem legyen. Úgy véltük, csak így érdemes. Engem is megérintett egy hajdon volt szerelem emléke. Találkoztam néhányszor egy régi fiúmmal, és felébredt bennem az érzés, a régi elfelejtett, régóta nem érzett szerelem érzése. Elkezdtem vágyni erre. Meglepődtem, mert azt hittem, mert nem érdekel a szex egyáltalán, de ez az érzés előhozta a testi vágyat is. Én végül magamra maradtam ezzel az éledező vágyjal, barnánál azonban másképp alakultak a dolgok. Nusika gyakran beszökött az előadásaira. Ilyenkor arról álmodozott, hogy nem a postázóban dolgozik, hanem ő is egyetemi hallgató, és csillogó diáklány szemekkel nézte kis Simon Barnát, aki előbb-utóbb, inkább utóbb, mert nem igazán volt szeme az ilyesmire, észre is vette nusika felé járadó rajongását. Egy idő után azt is felfedezte, hogy az amúgy is választékos mondatait még kerekebbre igyekszik formálni, és hogy minden szavát, minden mondatát nusika felé irányítja. Kezdetben nem tetszett neki, az azonban annál inkább ahogyan csodálta. Nem vonzott a rózsaszínűsége, költői túlzással magyarázta nekem, hogy nem csak a bőre rózsaszín, hanem a szemeszíne és a szűkesége is. Minden halovány és baba puhaságú. Pedig ő Nusika helyes nő volt, és vagy húsz évvel fiatalabb nálunk. Peltidomú, széles gömbölyű fenekő, az a faros-bögyös típus. Nusika végül elérte a célját, hiszen kibírna ellenállni, amikor ilyen odaadóan szereti valaki. Az egyszerű Valusi lány közben lázas igyekezettel képezte magát, a legkülönbözőbb kurzusokat végezte el, érdekelte az ezotéria, és mindig abban hitt, amilyen könyvet épp olvasott. Az olvasottak úgy rendeződtek el a fejében, mint egy jól összerázott puzzle, amiből aztán beszélgetéskor, hol ezt kapta elő, hol azt, mikor mi jutott épp eszébe, és a hallgató dolga volt, hogy rendet tegyen a kuszaságban. Először asztrológiát tanult. Aztán az astrologusa azt mondta neki, a fejlődése érdekében, haldoklókkal kellene foglalkoznia. Jelentkezett is egy alapítványnál, ahol valahogy átjutott a felvételi szűrön. Valószínűleg sikerült eltitkolnia, hogy az asztrológusa utasítása volt a legfőbb motivációja. És végül oda került egy beteg ágyához. Szerencsére egy tapasztalt segítő társaságában, aki... Döbbenten hallhattam, miről értekezik Musika egy idős asszonyjal, aki rákban haldokolt. Öh. Mégközben a májfoltokkal tarkított öregkezet simogatta, azt fejtegette nagy buzgalommal, hogy a néninek ez a karmája, és nyilván sok rosszat tett az elmúlt életében, amiért most a rákkal kell bűnődnie. De ne aggódjon, mert ha most ezt letudja, a következő életében már biztos minden rendben lesz. Nusikát azonnal ki is penderítették a hospiceból, mielőtt még a néni válaszolhatott volna, amit egyébként azóta sem ért, hiszen az asztrológusa megmondta neki, hogy neki ez a karmikus küldetése. A hospice után rejkit tanult, amit aztán előszeretettel alkalmazott, és mindenkin, ha kérték, ha nem. A legtöbbször barnán akinek igen jól esett a meleg női kéz a homlokán. Nusika alig, hogy végzett valamivel, már is kinézte a következő célt az Ezú című újságból. Egy idő után már barna fizette a tanfolyamokat, még biztatta is. Tanuljon csak Nusika, és közben büszke volt magára, hogy ő nem csak nagyvonalú, hanem igazán nyitott ember, aki bármiféle tehetség szárba szökkenését támogatja. A szökkenés... Végül nem következett be, de az adás öröme kárpótolta. Barna nusikát is bevonta a mozgalmaiba, és ő nagy lendülettel vetette bele magát mindenbe. Mivel én sem tudtam még kivonni magam teljesen a közös munkából, a kezdetekben jónél megbeszélésen, több napos workshopon együtt vehettem részt Nusikával. A kommunikációs nehézségei mellett azt is megtapasztalhattam, milyen gyönyörűen táncol, indiai táncot tanult, amit az egész napos munkát követő közös lazítás során néha be is mutatott nekünk. Kecsesen, harmonikusan táncolt, a mozdulatai finomak, nőjesek voltak, és csinos arca még inkább megszépült közben. Hmm. Néha nagyon korán lefekszem. Csak hogy véget vessek az agyalásnak. Ha nagyon kínzó, olykor persze nem tudok elaludni. De ez csak akkor van, ha épp különösen felzaklat valami. Az álom általában megszabadít az agyalástól, bár néha oda is beszivárog a felfordulás. Mint most. Szikláshegyen mászom felfelé. Egyik kezemben két nordic walking bot, aminek a végeire a kicsi gyerekeimet erősítettem. A másikkal a kiálló szikladarabokba kapaszkodom. Ügyelem kell a kicsikre, hogy meg ne sérüljenek. Meg kell tartanom őket a bottal, és agyafurtulzásként mindezt tűsarkóban. Bármelyik pillanatban lezuhanhatunk. Félek, de haladok. A gyerekek miatt rettegek elsősorban az életük veszélyben van, illetve tőlem függ. Hajnalban ébredek. Odaülök az íróasztalhoz, kinyitom a számítógépem. <gül> a gyerekek szuszogása kihallatszik a szobájukból. A madarak már régébren vannak, így szajonvanak az eres csatorna fölött. Szeretem a hajnal hangulatát, az induló napot, még most is, emben a keserű lelki állapotban jönnek a gondolataim, hát leírom őket. Feljegyzek mindent megáltalkodottan, hogy segítsem magam, hogy lássam, mi történik bennem, hogy, hogy feldolgoznám esetleg, hogy odaadhassam Barnának, ő is lássa, ki tudjon igazodni a szövevényes történet még szövevényesebb szálai között. Meg tudja, mi zajlott bennem, amikor szomorúan, kétségbe esetten, elvadultan, igazságtalanul rátámadtam. És persze, hogy meglássam magamban is a gonoszt, amire annyira rácsodálkozom most. <gül> Láncsak, mi meg nem fér az emberben. Persze, sok éve nem álltatom már magam azzal, hogy én vagyok az a kivételes ember, aki szélsőséges helyzetben is ember marad, az embertelenségben. Ó, nem. Legfeljebb csak arra gondolok, hogy bár úgy lenne, de nem sok esélyt adok magamnak. Mikor elképesztő eredményre vezető szociálpszichológiai kísérletekről olvastam, amelyekben bemutatták, hogy mire képes egy ember, amikor arról tanultam, hogy szélsőséges helyzetekben bárki állattá alacsonyodhat, eleinte zsigeri szinten tiltakoztam. Nem, az nem lehet. Én aztán nem. Én biztosan nem. De ez régen volt. Fiatalos hévvel tartottam életben az önnőn jóságomban való hitet. Aztán kezdtem elfogadni, mint lehetőséget. Ki tudja? Talán igen. Talán nem. Később már inkább úgy ítéltem meg, hogy amilyen gyába vagyok, sokkal több esélye van annak, hogy a nemes, a szép, a jó részem semmisé válik egy pillanat alatt. Most szélsőséges helyzetben vagyok. Tessék, meg lehet nézni, milyen vagyok. A krízisben találkozhattam végre a sötét oldalammal. Lehetőséget adok a tudattalanomnak, hogy megmutassa magát. Most szóhoz juthat végre. Remélem, elég erős vagyok szembenézni azzal, ami előkerül onnan. Ha összehonsolítom kettőnk viselkedését, kétségkívül alul maradok. Ő olyan, mint egy tuskó egy érzéketlen fabábú. Üres tekintettel bámul, de legalább nem ócsáról. Engem viszont, még az érzéketlensége is bőszét, miért nem pusztul bele a húsz évbe, a tőlem való elszakadásba, a családunk elvesztésébe, hogy tud elégedetten élni azzal a nővel? Lássuk be, meg lennének az eszközei, hogy visszavágjon, de... <hih> Egyszer sem tette. Nem mondta például, hogy hékás, fogd be a szádat, mit számít, hogy te intelligensebb vagy? Hát nézd már a tükörbe, majd húsz évvel öregebb vagy, Nusikánál. Nem mondta, hogy ráncos az arcom, mogorva az arc kifejezésem, taszító az egész lényem. Nem mondta, hogy Nusikával fény évekkel jobb az ágyban. Épp csak annyit érzékeltetett mindezekből, amennyit szükséges volt, hogy megértsem. Én folyamatosan csípek, rúgok, karmolok, pofozok a szavaimmal. Gonoszkodom, moralizálok és bölcselkedem. Fú, ő például felhív két tárgyalás között, mintha a felesége lennék, vidámon csacsog. Rám van még ő is szokva, megosztja velem az örömét. Képzeld, Júlia, itt minden teljesen másképp van. Jobb vagyok, mint otthon. Nem vonulok el. Nem temetkezem a munkába. Most családként élünk. Én pedig családtakként. Úgy örülök ennek. Abban a családban nem voltam képes eredélytéken, képzeld. Tudod, minden kapcsolatban más az ember. Veled nem ment? De nem te tehetsz róla. Ott nem tudtam. Így tudok. Örül. Nem akar bántani, csak örül. Én meg harapok. Látiporom a sárba. Belerúgok. De olyat mégsem mondok soha, hogy barna, amióta elmentél. felszabadultaban élünk. Több a nevet is a házban. Hűlülünk, viccelődünk. Egyszerűbb most az élet jóval. Nem olyan túl bonyolított. Néha csak sült krumpli teszünk makarikával, Három kuka helyett csak egyet töltünk meg hetente. A végén meg még hozzátehetném Ne aggódj, nem, te aggóztad, csak tudod, hogy van az, a férfi van a háznál. Mi értelme lenne? Hiszen Barna sosem volt nagy igényű. Nem őkért, hogy két kukával több legyen a felhajtás körülötte. Én éreztem úgy, hogy Gondoskodnom kell a férjemről, és kielégítettem még a nem létező igényeit is. Azzal, hogy a mostani jobb életét mutogatja, sárba tiporja a korábbi szorgalmas törekvésünket, hogy szép család életet éljünk, hogy a gyerekek harmóniában nevelkedjenek, hogy érzelmi, szellemi vattával kibélelt melegfészekben lakjanak. Az igyekezetünket hogy jobb és jobb szülők legyünk. Hogy még jobban szeressük egymást. Nem elégedtünk meg azzal, hogy a házasságunk jobb volt az átlagosnál. Mi szomorgottunk a hibáink miatt, és ki akartuk javítani őket. Hát, nem sikerült tökéletesen. Néha megesik rajta a szívem. Mikor próbál ő is a felszínen maradni? Ha azt látom, ő is küzdik, akárcsak én, olyankor mélységesen együtt érzek vele. Csak a közönye hoz ki a sodromból. Meg sok minden más is. Elsősorban az, hogy nusikához költözött. Ez egy olyan tény, ami véget nem érően gyötör. Megetettem a macskákat, a sajátunkat és a számtalan vendéget is. Majd a konyában váratlanul szökkenek egy nagyot. Hurrá! Boldog, felszabadultság! Hát ez meg hogy jött most a képbe? Táncolok. Ez egy új szokásom. Felteszek valami tűzes zenét, és ugrálok rá. Sokat megélt öreg macskánk Donatella dömbenten néz az ajtóból. Még nem szokta meg ezt az új nőt, aki ugrál a konyába, mint aki megkergült, akit ő ismert, az visszafogott volt. Jól nevelt. Ne, ez itt hasonlít ugyanaz előzőre, az illata is ugyanolyan, a papucsai is, a hosszú lába is, ugyanazt látja, amit alsó perspektívájából eddig is szemlélt, de a viselkedése Tűnés innen, donat el a nebámúj, így zavarba hozol. Képes vagyok egy-egy kis részleten agyalni, napokig. Saját magam számára is elviselhetetlen vagyok. Nem vagyok valami jó társaság. Szeretnék inkább valaki mással lenni, egy, egy normális emberrel. Kérem, van itt valaki, aki tudna intézkedni? Valami kidubó ember, aki kilódítana magamból? Hm. Non-stop szolgálatban vagyok. Szénülti kitölti a válás az anyamat és minden egyes percemet. Néha beúszik egy-egy másfajta gondolat. Aha, a napokban jelenik meg a könyvem, de jó, és akkor, Barna, miért is, és, és hogyan? Holnap találkozom Balázssal. Mibe menjek? Szépnek kellene lennem. Egyébként nem maradjon mégis inkább az ügyeletes ruhám, amire rákattantam az elmúlt napokban. Na de azt végképp nem értem Barnában, hogy Anna jön, essóes megvigasztalni. Milyen jó, ha az embernek felnőtt gyerekei is vannak, mire újraválásra adja a fejét. Gyere, együnk valamit, megéheztem, terelem a konyha felé. Kenek magunknak vajos kenyeret, aztán megpakolom zöldszínű ételekkel, szórok rá petrezselymet, bozsolikomot. Ez most nálam az új divat amióta arra kezdtem ébredni éjszakánként, hogy begörcsölt a lábam. Hetekig tűrtem, aztán megnéztem a neten, Mit lehetne tenni ellene? Miket a kenyére, anyu? kérdi a lányom. Zöld színű tudcokat, és tessék egy falatka paradicsom a színharmónia kedvéért. Pompázatos, így akarsz valami színt vinni az életedbe? Inkább az ételembe olvastam a neten, hogy a zöld színű ételek használnak ellen. az biztos, hogy látványos, de használis igen, képzeld, egy csapásra elmúltak az fájdalmak. ügyes vagy anyu de tényleg szívfájdalom ellen milyen színű étel teszel? fú, te, egy kis zseni vagy ez még nem jutott eszembe gyere, nézzük meg a neten oda megyünk a gépemhez. Mindenféle dolgot beírunk a keresőbe, de nem sikerült kideríteni, milyen színű étel segíthet a válási őrületben szenvedőknek. De anyu, biztos, ami biztos. Ed a színskála összes árnyalatát. Jó. Ja. Mit gondolsz? Az is hatásos, ha befestem az ételeket? Mert úgy egyszerűbb lenne. Ábel és Dorka is besegíthetne, kifellejtenének egy új művészeti ágat. Kiállítást is rendezhetnénk a vállásban szenvedők alkotásaiból. Oké, anya, látom, kutyabajod. Rohanok is, csak ellenőrizni akartalak, mondja Anna, és már kapja is a táskáját. Futában ad egy puszit, és már csak a csapódó ajtót látom. Telefonál a kiadó. Mehetek a könyvemért. Hurrá! Csak azért sem újságolom el barnának. Nem osztom meg vele az örömömet. Örömködjön a kis nevelem. Valász sem említettem neki. Ha meg tudja, nem baj, de ne tőlem. Vegye észre, hogy leválok róla. Csúcsforgalom van. A véle most választom. Leuppanok egy székre, és a minden befedő haragom a lábúlyok, és néhány kitérő után oda találok az érzelmeimhez. Ambivalencia, ez a jó szó. Könyvbe lábad a szemem. Még mindig szeretem ezt az embert. Egyetlen szavamot sem hiszem már el többé. Szakadatlan, meghazudtolom magam. Úgy éreztem már, lecsengett ez az ambivalencia dolog, nem érzek szeretetet. Nem, tényleg? Hát, na nem mond. Akkor mit sírsz itt a illamosan az ablak felé fordulva, hogy ne lássák az emberek? A könyved megjelenésének a napján. Ezek tán örömkönnyek a szemedben? Te <gül> kedves kicsire töpörödött néni. Itt szemben velem. Na engem bámulj. Nézzél inkább kifelé szemérmesen. Vagy nézd a múlt századból itt marad kiség nevetséges cipődet. Sősd le a szemeidet, viselkedj rendesen. Igen, itt sírdogál egy nő veled szemben. Bizonyára láttál már ilyet eleget hosszú életed során. Ó, oh, köszönöm, minden rendben, mert túl vagyok az egészen. Felszabadult vagyok, és vidám. Hát mégsem, bocsánat. Nyakig vagyok a szarban, de most tényleg? Most olyasmi történt, ahol soha nem jutottunk el Barnával. Meg is öleltük egymást. Szent a béke. Minden oké, okay, hogy aros se vigné őt el. Utálom. Ki, ki szerettem belőle? Szeretem. Nem szeretem. Szeretem. Már nem. Na, ezt is letudtuk. Egy lépéssel előrébb vagyok. Frászt. Helyben járok. Három lépés előre, kettő vissza, zuhanás, sok-sok méterni, kúszás előre. Szuper, itt már a nap, kész, vége, viszlát. De úgy van vége. Igazam van? Nincs igazam? Így volt? Ellenkezőleg? Jól gondolom? Jól gondolta? Igen? Nem? Vagy mégis? Vagy mi van? Egyetlen dologban vagyok következetes, ahogy így végignézem az utóbbi hónapokat. megáltalkodottam válni akarok. Mindegy, Szeretem-e, vagy sem? akar -e jönni Barna, vagy sem? Menni, menni, menni, előre. A saját fájdalmaimon töröm keresztül magam. Vagdosom fáradhatatlanul adjötrelem rám tekeredő indáit. Egy faovébora halad mellettünk. Megállunk a villamos is, ő is. Barnának is ilyen van. Az ő kocsiának ez a rendszáma, hogy Joy 250. Évekig ezt látta, amikor hazaértem, ha barna autója már ott állt a ház előtt. Ebben a kocsiban ült a család, ha nyaralni ment, vagy bárhová együtt, az öröm autójában. Ebben a kocsiban ült Nusika barna mellett, amikor elvitték Dorgát és Ábelt az állatkertbe. Ült a kocsiban, az én gyerekeimmel. Barnával, a nagy fenekével. A nagy fenekével ült az én uram mellett, aki hozzám tartozik, még most is inkább hozzám, mint hozzá. Az én uram mellett, aki már nem kell nekem. A helyes nő ült a csúnya férfi mellett, aki még mindig inkább hozzám tartozik, és egetverő igazságtalanság, hogy nem velem van, hanem a helyes nővel, mert nekem nem kell már. Azért ült mellette. És nem mellettem. De ha hozzám tartozik, miért nem mellettem őt? Mert nekem nem kell. De nem kell, miért tartozik hozzám? De ha hozzám tartozik, miért nem kell? A szerző átveszi a tisztelet példányokat. Mosolyog. Köszönöm, hol vagyok? Feleli a kérdésre. Nem hazudik. Tényleg jól van, de akkor sem hazudna, ha azt felelni. Döglök meg éppen, nem érzed a, hull a szagot. Nem hívom föl Barnát. A múltkor megfogadtam, csak semmi barátkozás, leválás van. Akkor épp gyűlöltem, és azt hittem, ezt igazán könnyű lesz betartani. Ma már sajnálom, hogy olyan szemét voltam bele a múltkor. Eszébe se volt megbántani, csak... Csak nyomon követi nevel gyermekeit. A legújabbal meg olykor tiszteletét teszi nálam. Mi ebben a rossz? Én meg egyből felkapom a vizet, és a, a francba, hogy újra és újra ezt csinálom. Mikor már azt hiszük, béke van, kiderül, hogy mégsem. Nincs remény. Mindig ön valami meglepetés. Csökken az amplitúdó, kisebb a kilengés, de leng még azért bőszen. Barna Év. Olyan szeretettel, kedvesen szól a telefonban, mintha nem rúgdostam volna félholtra mi minap intellektuálisan a legújabb rokonságára vonatkozó jelzőkkel, úgy mint büdös és csökkent értelmű. Én is kedves vagyok, mintha mi sem történt volna. Semmi bajom vele. Szeretem a hangját. Ezt fedeztem fel az utóbbi időben. Olyan sokszor hívott a hosszú évek során kedves hangon, szeretettel, valahonnan. Sőt, általában sokkal inkább kifejeződött ez a szeretet, ha távol voltunk egymástól. El kell halasztanunk a találkozót a mediátorral. Akkor majd küldök Bélával a könyvemből, ha nem találkozunk. Jaj, megjelent a könyved? Meg... Nézem az egyre szépülő tájat, ahogy ófalú felé halad a villamos. Az öröm elszállt. A könyv, amit annyira vártam, most itt van az ölemben. A bánat meg a szívemben. Barna, barna, barna. Úgy merülök bele megint a töprengésbe, mint alulról lerántott volna egy poliprusnyakarja esélyem sincs a menekülésre. Elfáradok a sok tépelődéstől. Örülök, hogy végre hozaérek, és megmutathatom a könyvet Ábelnek. Tudod, vannak, akik izgalmas könyveket írnak, és vannak, akik unalmasakat, mint te, mondja. Rájön, hogy ez egy kicsit udvariatlan, ezért vigasztalóan hozzáteszi. Azért ne aggódj, vannak, akik az unalmasakat szeretik.